i temini cilj takvog čovjeka na svijetu jeste da Allah gospodine Allah nebude še što se vidjero v Kur'anu rekao u nastroji nebolim se illa lija budu sporoio sam čovjeka i džine sam se jedin na ovom lija budu to je draga vi pomadajte to ja sam sada vozeći vidio morše ta rupiza, foi a friza. Vamos vou chamar draga. Vou calha, minecada nisso imali. Todo mister mondo 1000 godina liveti. Bogodate o kucho. Po 3 4 5 pradova. Ludy moi pa ko i zapostavili i namaz i povod i zapostavili smo Allahu vjeru dobro o scoi inglese coi Mauritani e Maghrebiani è passato. Vi vedete che è stato scoppio, Nisam čuo da je niko dvošnjaka ustao, izašao na ulice i da kaže hoćemo vjeru onako kakva jeste, kakvu Allah ona pravi. Hoćemo ljude koji će nas uputiti da spodnamo ovaj svijet na kakav Allah ona govore su Allah, sallallahu alihi wa sallam pravi. Nisam vidio nijednog čovjeka, jer samo od trbuhu se brinu, samo o trbuhu. I ako je trbuh malo prazan, onda je problem, a nije ni prazan kod mnogi. Neki jeste, i mi to priznajemo. Zato što su oni koji su trboje ubojili i kuznele, da oni si romašni. Tako je, Allah je svima dao ono fak, na faktu na svakom mjestu. I Allah je darove za. Darove za onoji koji na faktu. Zove je čotno na faktu onove budove. Ja trebam sutra na svim dana da odgovara. Znači nije problem na ono faktu, nije problem u obstrbi. Nije problem u Allahim blagodatima koje na svakom mjestu. Pogledajte. Ja Sviđete, 500 km trake, gotovo ne vidite, ljudi moji. Tu je živio naš poslanik, sallallahu, alaihi wa ali nikada nije hukao kao pa unii, kako smo ugrojani. Niti ashari koji su nosili jednu kamen, a Allah, poslanik i koga, Allah najviše je molio, nosio dva kamena, dva kamena, ne zato što je nosio kamenje, ne zato što je da se prilijepi za kišmo. Ma je stane od dva kamera da bi tolio glada, da mi osjeti glada. Jezgaru se stohat, neoglučen, pa da sa sve guračije ne izgleda. Osmani kada islam kada Oni pokaruju jedan kamer, on pokaruju dva kamera. Kako je stavio razkomak? mjeli govoriti o krizi u Vangoj, zemlji blagodatnima, kao što je na Saudijas koji dolazio kod nas, pa ga mi u kraju na otvorenje džanije, a on je izašao koredu Mune, mi dorškujemo, on nemože niti hoće da jede i kaže, mi Bošnjaci imate džemne tamo me svijetu, da vi tražite tamo. Tamo mi treba džemne da uzmemo u nas, jer pustara. A vi imate takva uživanja, da nema niko na svijetu. I stvar, jer su zemlje kao što je naša Lijepa Bosna i Hercegovina, uzmite ovo je ljepotek koji Zato kažem, Allah je šarnoje svima dao na patru treba malo pospočiti za njom, treba uvjeti ono što je koje su Asabi radi radili, koji nisu imali odahle da žive, pa su opet trčali, radili, gradili, drugosili, ali im je jedan bio cilj, Allahova vjera. Jedan je bio cilj da postigmo Allahova zadovoljstvo, da Sada drugo je preče, braćom mladu, i naša kuća, i naša djeca, i vidite da nema nikada nešto što će potenuti ljude da naprave neku vrstu, vidite, kako mi rekli, demonstracija kad je u pitanju ono što je za nas najbitnije, za ono tamo. I ovo, kad neko napravi fabriku, šta ćeš urati? Urati plak, dobro. I kad naradiš plaku, šta ćeš urati? Kupiti nešto, gljava, vrahima, i dobro. Šta ćeš urati? Onda pojesti to. Šta ćeš onda? Kasnilje, šta šta je života, da pojedeš i da to izbacite. A to u cilju naše življenje. To I koza, i olaza, i krava, i međer, i buk, i pticu. Svi radi. Pleduji. kasnije izbacije negdje. Oni jednu fiju i oni se redlužavaju. Da to radi svaki hajvan. Ali smo mi stvarni zapiv sam. Nama da je dao i timo Da se redlužavamo, da spavamo, da jedemo. Jeste da je uvjetna u ona svijet i da smo nije došli samo u ovu jednu stanicu da se provoznamo sa ovim vozom koji se naziva Gunjara